capitol din care ne vom începe meditațiile cu ocazia versetului 40. Vom pătrunde curând în meditațiile acestui verset, urmate de celelalte care sunt pregătite cu multă dragoste pentru dumneavoastră, după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. Impresii puternice și adânci au lăsat în viața și în duhul lui moarți toate cunoștințele pe care le-a acumulat, pe care le-a auzit în legătură cu suferințele Domnului Isus, Devenise foarte serios, moarți nu mai răspundea la glume, pentru că nici fiul lui Dumnezeu n-a deschis gura când și-au bătut joc de el. Nu s-a apărat când a fost bătut și în alte multe împrejurări ale vieții, viața lui a fost schimbată în mod radical. A trecut și toamna, stăpânele au închis vitele în grajduri, a primit și păstorașul ce îi se cuvenea, un costumaș nou cu vestă, pantaloni, cizme, cămașă. I s-a spus că acum se poate însura și el abia s-a scris în clasa întâia. Da, mulți s-a râșit, s-a vorbit când moarți a început a merge cu Iosif la școală și venea la ore cu cei mai mici. La început învățătorul nici nu a vrut să audă de una ca asta. Se gândea de bună seamă că cei mici își vor bate joc de el. Dar când și-a dat seama că el cunoaște deja literele și că poate citi destul de bine, l-a primit și nu după mult timp spunea la toată lumea. Domne, niciodată n-am avut un elev mai bun ca el. Moart se străduia să nu bage în seamă pe copiii care râdeau de el. Se prefăcea indiferent când pe stradă strigau după el, ticălosul, ticălosul. Când a căzut zăpada, arunca un el cu bulgă de zăpadă, dar el se făcea că nu vede și nu aude. Într-o haină veche, stătea liniștit în ultima bancă. Mai târziu, învățătorul l-a mutat mai în față. La sfârșitul iernii, fu așezat printre cei mai buni elevi, care știau pe din afară cântările și istoriile din Biblie. Dacă toți ar fi ca moarți, ce plăcere ar fi pentru învățător! El totdeauna vine cu lecțiile învățate. Îi plăcea să-l laude pe moarți ori de câte ori avea prilejul învățătorul său. Moarți se făcuse iubit pentru că îi plăcea curățenia și era săritor la orice era de făcut. Moarți și Iosif erau primii la școală, ajutând femeilor de serviciu la curățenie. Aranjau și curățau masa învățătorului, aduceau apă îngăleată, apoi își repetau lecțiile. Aveau timp să dea unele sfaturi și celor mici, ori să le povestească frumos din Biblie. Așa își petrecea timpul până la începerea lecțiilor. Când plictisiți de povestirile din Biblie, copiii începeau să sară pe bănci, morți îi aduna în jurul său și le povestea tot felul de întâmplări din pădure. Cum își fac cuiburile diferitele păsări, cum trăiesc și cum se joacă sau cum se hrănesc veverițele, ce șarpe mare a văzut el, cum a fugărit niște iepuri dulăuri lui. Copiii abia răsuflau, erau numai ochi și urechi ascultând la el. Deseori se întâmpla că pe când învățătorul intra în clasă, să găsească o liniște de plină, iar cei mici cu urechile ciulite, câteodată râzând zglobiu, la cine știe ce znoavă a lui moarți, de era mai mare dragul să-i privești. Așa un elev care să caute să răsplătească munca învățătorului, n-a ei niciodată învățătorii din Roșo. Nu era puțin lucru ca moarți să umble la școală. Pe lângă aceasta trebuia să se îngrijească de hrana două guri. Stăpânele abia le dădeau mâncarea de prânz. E adevărat, mai agonisiseră ei ceva în timpul verii, în urma coșurilor de nuiele pe care le împlăteau, dar aceasta n-a fost prea mult, astfel că au mai și răbdat. Ne oprim la punctul acesta, cu istorisirea lui morți, din care învățăm un în chip minunat ce înseamnă cu adevărat să primești pe Domnul Isus Hristos în viața ta. Priviți-L numai! Că după ce a învățat că Domnul Isus a suferit și nu s-a răzbunat pe nimeni, a primit și el cu liniște toate bagiocurile pe care le îndura din partea copiilor mai mici prin faptul că s-a dus la școală la vârsta aceasta. Mai mult decât atât... De faptul că nu le-a ținut în seamă, vedem că îi și iubea pentru că la școală, ori de câte ori avea prilejul, îi strângea în jurul lui și fie că le istorisea din Biblie, fie că le spunea povești care copiilor le plăceau din întâmplările din pădure, oricum el le-a dovedit la toți că nu le ține în seamă bagiocura și strigătele lor rușinoase. Mă gândesc, iubiți ascultători, că dacă noi toți ceea care ne numim creștini, cei peste 20 și ceva de milioane de români, care se numesc creștini, urmașii lui Hristos, care au pretenția că îl cinstesc pe Hristos și că ei sunt creștini, ei nu sunt păgâni. Dacă toți aceștia ar lua în serios numere de creștini de urmașii lui Hristos, sunt convins că cea mai mare parte din polițiști ar rămânea fără mâncare, cele mai multe închisori ar trebui să se desființeze, cele mai multe comisii de împăcire ar trebui să dispară, pentru că dacă fiecare ar învăța să răspundă la rău cu bine, cum a răspuns Domnul Isus, dacă fiecare ar învăța să se roage pentru vrăjmașii lui, așa cum s-a rugat Hristos, al cărui nume ei îl poartă, pentru cei care l-au răstignit pe cruce, unde ar mai fi atunci motivele pentru mers la judecată? Ce ar mai face judecătorii? Ce ar mai face poliția? Ce ar mai face gardianii de la închisori? Doamne Tată Ceresc! Ajută-ne, te rugăm, să fim foarte serioși cu noi înșine. Dacă am spus vreodată, dacă avem pretenția că suntem creștini și purtăm numele tău, să ne dăm seama că aceasta aduce o mare responsabilitate a vieților noastre. Și dacă până acum n-am luat aminte la faptul acesta și deși ți-am purtat numele de creștini, ne-am răzbunat, am căutat interesele noastre, am fost egoiști, răi, am căutat să doborâm pe alții în loc să-i ridicăm, Iartă-ne pentru aceasta și am aflat din cuvântul tău că tu nu ți seamă de vremurile de neștiință. Ajută-ne însă ca de acum încolo și prin mesajul pe care îl vom asculta în ultimile minute, să învățăm, Doamne Tată Ceresc, să primim cu adevărat pe Domnul Isus Hristos în noi și prin puterea Duhului Său cel Sfânt să trăim la fel ca El, făcând bine tuturor celor care ne fac rău. Amin! Grazul drept întoarce-l către palme, Și las l ca să fie lovit. Că mașa dă eu vrea să-ți Și n-aștepta să fii răsplătit. să fără cărtire și merge o milă două dacă vrea. Îl împrumută din a ta și n-aștepta aici răsplătirea. În dureri, în suferințe, în bagiocuri, în nedreptățile care ni se fac, în toate acestea este Domnul Isus Hristos care ne face marele har și privilegiu să mergem pe urmele Lui. Mergând pe urmele Lui în dispreț, în bagiocuri și în nedreptăți, ajungem în același loc în care a ajuns El la slavă, cinste și mărire. Ajută-ne, Doamne Tată, cere să învățăm lucrul acesta, că nu putem să ajungem la slava Domnului Hristos dacă nu trecem exact pe unde a trecut El mai întâi, prin bagiocuri, prin suferințe și dureri pentru cei din jurul nostru, ca în acestea ei să te vadă pe tine și să te primească și ei. Și în felul acesta suntem adevărați misionari ai lucrării tale pe pământ. Amen. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 40 de la Evanghelia după Ioan de la capitolul 1, verset pe care îl voi citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. În lecțiunile precedente am citit despre faptul că Ioan Botezătorul stătea odată pe mal pe malul Iordanului și l-a văzut trecând pe Isus. Când l-a văzut pe Iisus umblând, a spus despre el, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În timpul acela, doi ucenici de-a lui Ioan Botezătorul, care se aflau lângă el, au auzit ceea ce a mărturisit Ioan Botezătorul despre Domnul Isus, iar în versetul de acum citim că unul din cei doi care l-au auzit pe Ioan rostind aceste cuvinte despre Domnul Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Biserica Domnului Isus Hristos are un început foarte mic și neînsemnat. Într-o zi, doi bărbați au mers după Isus și au aflat că El este Mesia. Unul din aceștia doi era Andrei. Însuflețit mult de acest lucru, el a găsit pe fratele lui și a povestit cum aflase pe Mesia și l-a dus la Isus, așa cum vom afla mai departe. Aceasta era o faptă numai de câteva minute și cu toate acestea, ce urmări însemnate a avut? Acel frate care a fost adus la Domnul Isus, este Simon Petru. Aducând pe cineva la Hristos, nici nu știm cât bine facem cu aceasta și ce poate să ajungă acel om în lume. Din cele ce ne relatează Biblia, Andrei n-a fost foarte însemnat ca apostol, nici n-a săvârșit cine știe ce lucrare față de lucrarea săvârșită de apostolul Pavel sau Petru dar chiar dacă n-ar fi făcut nimic altceva decât atât și anume a adus pe fratele său la Isus această faptă face ca viața lui să fie deosebit de însemnată. a aduce chiar numai un singur suflet la domnul Isus și al îndemna să-l urmeze este o slujbă de o însemnătate care nu se poate socoti este începutul unei vieți care va ajunge o binecuvântare Cine știe cât de întinsă în lume și în viitor? Cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus. Când cei din jurul tău aud cuvintele pe care le rostești, încotro se duc ei spre Isus sau spre o grupare religioasă? Înspre cer caută ei înțelegei starea de cer? Sau se îndreaptă spre pământ, spre el pământești religioase ale oamenilor? Amintim mereu vorba aceasta ca să se știe cât se poate de bine. Isus nu este numai un nume, ci este o persoană cu un anumit fel al lui de a fi și de a trăi, necunoscut în lume. Și cine vorbește despre Isus, trebuie să spună limpede cine este Isus și ce vrea El, Isus. Fiecare grupare religioasă se folosește de numele Isus când cheamă suflete. Dar el, Isus adevărat, persoana lui Isus, el nu este împărțit în atâtea grupări câte sunt pe pământ. El are numai un singur trup, biserica cea vie. Și toți cei care se alipesc de el îi cunosc trupul, adică pe cei care au felul lui de a fi și de a trăi, de a gândi și de a lucrea. Să nu se teamă de rătăcire a ceea care, cu credință sinceră, se alipesc de Domnul Isus și nu de grupări. Aceștia vor primi lumina și călăuzirea Duhului Sfânt ca să-și cunoască frații, căci în toate popoarele și în toate grupările religioase se află copii adevărați ai lui Dumnezeu. Mulți sunt copiii lui Dumnezeu care trăiesc în sânul acestor grupări, dar nu aparțin acestor grupări. Domnul se i mulțească tot mai mulți pe aceștia. Ei sunt acolo, dar nu sunt din acolo. În duhul lor ei sunt liberi și se bucură cu toți cei liberi în Hristos. Și poate se pune întrebarea de ce se află acolo. Domnul i-a pus lumini pe lângă ceilalți care sunt foarte religioși și egoiști țin cu grupul lor, ca să le arate care este adevărata stare de cer și să-i câștiga și pe aceștia pentru Domnul Isus smulgându-i din grupările, din despărțirile pe care le-a creat satana. În versetul 41 de la Ioan, de la capitolul 1 unde ne aflăm, ni se spune mai departe despre Andrei că el cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis Noi am găsit pe Mesia care tâlmăcit însemnează Hristos. Așa cum venind de undeva, aduci unui iubit un dar sau măcar o floare, aduci oamenilor din jurul tău ceva din întâlnirile tale cu Domnul Isus. Și cine s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Isus nu poate să nu spună și altora această bucurie mare, ca și ei să se poată întâlni cu El. Pentru un creștin adevărat, nimic nu este mai important în viață decât să ducă oamenilor pe Domnul Isus, pe care el l-a primit ca mântuitor personal. Să reproduci adevărul e un lucru bun, dar să descoperi un adevăr e un lucru și mai bun, spunea marele compozitor Verdi. Andrei a fost cel din tâi care a găsit, care a descoperit pe Mesia Hristos. Și îndată ce l-a găsit, a alergat la fratele său Simon Petru ca să-i spună și lui. Sfântul Ioan de Gură de Aur spune... Ce folosește un creștin dacă el nu câștigă pe nimeni pentru Hristos? Tot la fel zice și Sfântul Macarie cel Mare. Dacă mai întâi am găsit noi ceea ce este de trebuință, adică pe Domnul, mântuirea și viața veșnică, atunci vom fi de folos și altora. El, deci este vorba despre Andrei, cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Aceasta este adevărata stare a omului care a aflat pe Hristos. El merge în grabă să caute suflete ca să le spună și lor despre cel care le poate mântui și mai întâi se duce la cei mai apropiați, la frați, rude și prieteni, apoi și la alții. Față de cei din familia noastră avem mai întâi răspunderea să le vestim cuvântul vieții. Sunt unii care răspândesc cuvântul oriunde în afară de propria lor casă. Aceasta este o mare greșeală. Nu are chemare cineva din partea lui Dumnezeu să vestească Evanghelia celor mai de departe, dacă mai întâi novestește vestește în casa lui, între rudele lui, mai întâi cu trăirea și apoi cu vorbirea. Iată un cuvânt foarte serios. Se pune la îndoială credința celui care spune că a primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal și nu mărturisește și altora lucrul acesta. Cine cunoaște cu adevărat pe Mântuitorul este vindecat și de frică, și de rușine, și de comoditate, și de egoism, atunci când este vorba de mărturie pentru Domnul Său în fața oamenilor. Andrei, când a cunoscut pe Domnul Isus, a alergat la în grabă să găsească pe fratele Său Simon și l-a și găsit. Cine caută suflete pentru Domnul Isus le găsește. Dragul meu, tu ai găsit pe Domnul Isus? Și dacă l-ai găsit, ai alergat tu în grabă ca să găsești pe alții pentru el? Ț-ai găsit tu frații tăi și rudele tale pentru Domnul Isus? Viața creștină normală este o continuă mărturisire a Domnului Isus Hristos, o continuă laudă și mulțumire aduse lui pentru Jetfa sa și pentru harul său felurit, care mântuiește pe tot păcătosul care crede și se pocăiește. Slăvit să fie Domnul! În versetul 42 aflăm că Andrei, după ce l-a găsit pe Petru, l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. Iată deci că Andrei l-a adus la Isus pe Petru. Niciun bine pe care ai vrea să-l faci unui om nu este mai mare ca acesta, să-l aduci la Domnul Isus. Cine ar putea cunoaște nevoile omului și să-i le poată împlini de săvârșit decât acela care l-a creat, Domnul Isus? Cine ar putea avea o înțelegere și o dragoste mai mare pentru a ajuta pe om decât Domnul Isus, făcătorul său? Cine poate avea o putere nemărginită și un har nesecat pentru binele din prezent și din veșnicie, de care are nevoie omul decât Domnul Isus răscumpărătorul său? Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, faceți oamenilor cel mai mare bine cu putință, aduceți-i la Domnul Isus. Andrei și-a adus fratele la Domnul Isus. Cine ar fi știut ceva despre pescarul Simon, fiul lui Iona? din neînsemnata Betsaidă, cetate de pe malul lacului Genezaret, dacă n-ar fi fost adus la Domnul Isus de fratele său Andrei? Venirea sufletului de la Domnul Isus, îl scoate din întunericul păcatului și al morții și al anonimatului. Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate, ne spune Cartea Sfântă la Iacov 5 cu 20 Andrei și-a adus fratele la Domnul Isus. Tu ce faci cu fratele tău, cu apropiații tăi, cu prietenii tăi, ce faci tu cu ei, dragul meu? Aflăm că Domnul Isus, când l-a văzut pe Petru l-a privit și i-a zis Să privim cu dragoste pe oameni și apoi să le vorbim Așa făcea Domnul Isus. Și el este pilda noastră desăvârșită dacă îi suntem urmași. L-a privit și apoi i-a zis. Numai când privești cu dragoste pe oameni și ei simt în duhul lor lucrul acesta, poți să le vorbești adevărul de care au nevoie. Atunci vorbirea este urmată de rod binecuvântat. Ochii vorbesc înaintea gurii și vorbirea lor are putere mai mare de convingere asupra sufletului omului. Isus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Kifa, ceea ce înseamnă piatră, stâncă și în limba greacă, Petru. Orice suflet adus la Domnul Isus primește din punct de vedere duhovnicesc un nume nou potrivit cu poziția lui în casa și în lucrarea lui Dumnezeu, după cum vedem la Apocalipsa 2 cu versetul 17. Acest Simon, fiul lui Iona, pe care Domnul Isus ca om nu l-a cunoscut, dar ca Dumnezeu l-a știut, a primit un nume potrivit cu locul hărăzit lui din veșnicie, hotărât lui de Dumnezeu. Numele pe care ni l dă Domnul Isus în clipa când am venit la el și prin credință și pocăință l-am primit ca mântuitor, este un nume veșnic, este chiar numele lui, după cum vedem la Apocalipsa 22 cu 4, de aceea trebuie să ne purtăm cum ne este numele, ca El, scumpul nostru mântuitor, să se poată bucura de noi și să ne întrebuințeze cu plăcere în măreața sa lucrare. În versetul 43 de la Ioan 1 unde ne aflăm, citim în continuare. A doua zi, Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. Galileea în însemnează ținutul sau cercul neamurilor al păgânilor. Domnul Isus s-a pogorât din cer, dezbrăcându-și slava tocmai pentru motivul acesta, să vină în mijlocul păcătoșilor ca să-i mântuiască. Lumea este o uriașă Galileie. După cum s-a arătat în meditațiile de la versetul 29 și 35, unde este vorba despre expresia a doua zi, de data aceasta, subliniem ideea că Domnul Isus în a doua zi, în expresia aceasta din versetul 43, adică timpul Harului de la întruparea și până la venirea sa, se află în Galileea lumii pentru a mântui pe păcătoși pentru alegerea bisericii sale. În capitolul 2 cu versetul 1 găsim expresia a treia zi. Aceasta se referă la nunta, adică răpirea bisericii. A doua zi, Iisus a găsit pe Filip. Nu noi am căutat întâi pe Domnul Isus, ci El ne-a căutat și ne-a găsit, plătind dreptății lui Dumnezeu, prețul răscumpărării noastre. Acesta este Harul. Dragostea, după cum citim la 1 Ioan 4,10, stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jetvă de ispășire pentru păcatele noastre. Noi n-am mai putut face nimic pentru mântuirea noastră. Noi am fost izgoniți afară din grădina Edenului și după cum citim în Cartea Genezei, în Cartea Facerii, Domnul Dumnezeu a pus doi îngeri acolo la poarta Edenului, care învârteau o sabie învăpăiată în așa fel ca nimeni să nu mai poată intra înăuntru, înapoi. Deci, Iată că nu noi suntem cei care am inițiat, noi nici nu puteam, noi fugim, suntem fugari de la fața lui Dumnezeu, așa după cum Adam, când a fost căutat de Dumnezeu, a spus, am fugit, m-am ascuns. Domnul este Cel care ne-a căutat. Ceea ce se cere acum din partea noastră, după ce ne-a căutat, ce ne-a găsit, este să primim Harul Lui, adus prin Domnul Isus Hristos, să-L căutăm pe El, Cel care ne-a căutat întâi și a plătit prețul răscumpărării noastre. Numai căutarea Lui nu este de ajuns, ci trebuie să-L căutăm și noi. El ne-a căutat și ne-a găsit, dar stă la ușa noastră și bate, așteptând ca noi să-I deschidem înăuntru. Să-L primim pe El așa cum este, să-I primim felul Lui de a fi. El numai așa vrea să intre în viața noastră. Altfel de primire nu este adevărată și nu ne aduce mântuire și pace de în prejur. Un Iisus modificat, făcut după calapodul, unei partide religioase, este un Isus fals și nu este de niciun folos, ci din potrivă. Isus ne arată aici versetul: A găsit pe Filip și a zis, Vino după mine. Aceasta este adevărata venire și urmarea Domnului Isus Hristos: să te lepezi de tine, să lepezi tot ce ai și bun și rău, să rupi cu trecutul tău și bun și rău și să mergi fără nicio abatere după el. Vino după mine! Zice Domnul, nu după oameni, după grupări de oameni, sau după învățături abătute de la cuvântul adevărului meu, scris. Vino după mine, zice Domnul Isus, nu după părerea, după concepția ta sau felul tău de a fi. Vino după mine, nu după ceea ce ești tu în stare să faci pentru mine, după ceea ce ți se pare ție că este lucrarea mea, zice Domnul. Vino după mine. După voia mea, chiar dacă nu ți-aș da nimic să faci. Alege-mă pe mine, felul meu de a fi și urmează-mă pas cu pas, chiar dacă toată lumea ar merge altfel, iar tu trebuie să suferi mult pentru aceasta. Așa te vreau, așa vei fi fericit acum și în veci de veci. După cum, ca și turist, te poți rătăci dacă nu mergi exact după ghidul care merge înaintea ta pe o cărare de munte... La fel te poți rătăci și dacă pe calea mântuirii te abați de la Domnul Isus Hristos. Cu trei rând, munții zăperziți ai Himalaii, având un ghid în față, sunt convins că pentru nimic în lume n-ai să lași niciodată ghidul și să-i spui Lasă că mă descurc eu singur, găsesc eu calea singur. Ți-e teamă că ai să te rătăcești și ai să rămâi în zăpezile acelea nesfârșite ale Himalaii? cu cât mai puțin vei putea să crezi că găsești drumul înapoi spre casa cerului de sus, tu care ești pierdut pentru veci. Numai prin Domnul Isus Hristos, ascultând neabătut de El și mergând neabătut pe urmele Lui, este singura posibilitate să găsești drumul înapoi în casa Tatălui de Sus, pentru că dacă te abați de la El, focul judecății Lui Dumnezeu te va arde și te va mistui. De aceea... Noi trebuie să mergem neabătuți pe, după Domnul Isus, rămânând în El, căci El poate să ne deschidă drum prin focul judecății Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici programul i 017, vă lăsăm în continuare să ascultați o melodie. Vreau să-ți spun, amice, totul despre Isus, Cum în El aflat am prieten minunat mi-au să-ți spun Cum Iisus viața mi-o salvase Și-a lucrat în chip atât de minunat Nu există prieten ca și Iisus Numai El păcatul mi-a spălat Iar durea Chamare mare